які за таємничих обставин зникли під час війни, і ось уже понад чверть століття їх розшукували. Незадовго до своєї втечі зі Львова гідловіські загарбники вирішили вивезти з місцевої галереї найцінніші твори мистецтва, зокрема картини з колекції «Ермітажу», що експонувалися тут перед війною. Одного дня до галереї під'їхала крита машина в яку повантажили ящики з полотнами відомих майстрів. Валка з награбованими цінностями вирушила з міста на світанку. Гітлерівці розраховували до вечора минути небезпечну зону, де діяли партизани. Та все ж, незважаючи на посилену охорону, партизани напали на валку. Їм вдалося захопити кілька машин, у тому числі і зі скарбами картинної галереї. Попав до рук партизанів і реєстр усіх цінностей, що вивозилися. Як згодом з'ясувалося, серед трофеїв не було одного ящика з полотнами «Ель Греко», «Сезанна», «Ван Гога» і «Ренуара», зазначеними у реєстрі. На цих картинах уже давно поставили хрест. І ось шедеври світового живопису знайдено в тайнику в периферійному Желихові. Три картини але ж їх було чотири, як опинилися полотна в тайнику? Куди подівся портрет Ель Греко? Хто вбив власника будинку на Корчувацькій вулиці? Василя Корнієвича Пруся. На ці та багато інших запитань мав відповісти слідчий з особливо важливих справ. Мало не всі ніч він провів у будинку на Корчувацькій. Разом з працівниками прокуратури та обласного управління внутрішніх справ Ще раз уважно, сантиметр за сантиметром, оглянув будинок Пруся. Тут уже побувала оперативна група працівників райвідділу міліції, які розпочали попереднє слідство. Наслідки її роботи майже задовольнили Козуренка. Огляд будинку було проведено кваліфіковано, не кажучи вже про те, що саме працівники районного карного розшуку знайшли в підвалі добре замаскований тайник. Він був порожній. Але це не ввело в оману досвідчених криміналістів. Обстукавши його стіни, вони натрапили ще на одну схованку, а в ній знайшли полотна Сезанна, Вен Гога і Римара. Слідчий райвідділу міліції висунув версію, що Прусь зберігав у першій схованці гроші чи документи, які попали до рук убивці чи вбивці. Злочинці не знали про існування ще одного тайника, а знайти його людині навіть досвідченій, не так уже й просто. Треба мати чуття криміналіста, щоб установити, що дно схованки розсувається. І все ж працівники районного карного розшуку припустилися помилки. Експерти обласного управління внутрішніх справ виявили, що в передній частині схову. Тож зберігали картини. На стінках тайника знайшли кілька ворсинок з полотна, а також сліди засохлої фарби. Можна було зробити висновок, що просяв били, щоб, щоб заволодіти портретом Ель Греко. Начальник районного відділу міліції підполковник Раблюк підвідся з за столу назустріч Козюренку. Мабуть, чекав на нього і попередив підлеглих, Бої у приймальні і в кабінеті було незвично порожньо. Раблюк ще не знав, як поводитися з цим столичним криміналістом. Слова офіційного рапорту готові були злетіти з його уст. Та Роман Панасович випередив його. «Радий вас бачити, шановний Івана Тарентієвичу. Вдячний за піклування. Номер у готелі чудовий, і я добре виспався». Він потиснув Раблюкові руку, намагаючись не дихати на нього пивним запахом, та враз засміявся і признався щиро. Оце вперше в житті у вашому місті снідав раками з пивом. У Києві про раки вже забули, а у вас виявляється, що не всіх виловили. Настороженість одразу збігла з Раблюкового лиця. А пиво усміхнувся Радо. На нашому маленькому заводі варять таке, що у великих містах і не нюхали. Отож то,